Rugăciunea a 11-a pentru taina și mucenicia inimii Doamne, Iisus Hristos, Arhereu, cea Cereste, iubim, te săbim și te rugăm, dăruiește-ne taina și mucenicia inimii, ca să devenim monahi adevărați, să te slujim fără de o sândă, să fim curați de orice gând trupesc, sau umesc și diavolesc, să fie luminate cugetul și inima noastră, mintea noastră să fie curată și înalțată la tine să se păstreze totdeauna între cele cerești, inima noastră să fie lăcaș și templu al tău și al Duhului Sfânt, iubirea Tatului Ceresc să se stălășluiască într-un noi, poruncile tale să împărățească în noi, ca să devenim monahii cei ascunși ai slavei tale, veșmintele deci noastre să devină albe, Luminoastea, așa cum este zăpadă pe Muntele Salmon, să fim curați la înțelepciunea gândului, cuvântului, cugetului și sufletului. Să ne cutremurăm cu trupul de frica ta, să ne bucurăm cu sufletul de venirea ta, să trăim cuvântul, când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Să trăim făgăduința bucuriei tale ascunsă în cuvântul, întristarea voastră se va preface în bucurie fiindcă nu mai trăim noi, ci să zicem, în mine trăiește Hristos, Domnul și Arhiereul, să trăim cuvântul și înfățișarea Lui, care era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea Lui albă ca zăpada. Pentru că poruncă ne-ai lăsat, fără mine nu puteți face nimic și prin tine taina asemănării ni s-a dat.